det er også et stort drama med uendelig mange historier om selvopoffrelse fra dem, der deltog. Tænk bare på de allierede soldater på strandene under D-dagen eller vores egne frihedskæmpere. Det er også en tid med store spring i teknologiske landvindinger og erkendelser. Det blev en krig, som fik afgørende betydning for de, den frie og demokratiske livsform, som de allerfleste af os hylder i dag.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 Vi hører her af jazzpionisten Leo The Lion Mathisen. Under krigen var han kongen af den danske svingmusik og spillede i den legendariske danserestaurant München, der i øvrigt lå lige over for den bygning, hvorfra Radio 24 i dag sender. Et af etagerne ovenover restauranten, ja, der holdt firmaet Seidenfarten Farten og Company til. Mere om det lige om lidt. Take it easy, Bob, Bob. Go to your home, smoke a cigar. If you can get one. Take it easy, Bob, Bob. Let the others make the heart work for you. For vi begynder et andet sted. Den 19. september 1944 kl. 11, der stormede den tyske besættelsesmagt Politigården i København, som led i aktion Møve, der skulle fjerne det danske politi. 2.000 danske politifolk blev sendt i koncentrationslære efterfølgende, mens resten gik under jorden. og befrielsen, ja, der levede Danmark i den såkaldte politiløse tid, hvor tyskernes håndlanger, et såkaldt Hilfspolizei, forkortet Hibu, huserede på Politigården. Hibokorpset eksisterede kun i 7 måneder, men den dag i dag, 75 år efter, er Hippos stadigvæk et voldsomt skældsord, og Hippokorpset forbliver synonym med det ultimative landsforræderi. Og til at tale med os om hibokorpset og de andre såkaldte forræderkorps, som Schalburgkorpset og Sommerkorpset, så skal jeg nu byde velkommen til... Henrik Lundtofte, der er historiker og forfatter, til bogen Håndlangerne, Schalburg-Korpsets efterretningstjeneste og Hippokorpset 1943-45, der er udkommet på Politikens Forlag. Henrik, du har tidligere udgivet en bog om det tyske politi, Gestapo i Danmark, og er til daglig arkivleder ved historisk samling fra besættelsestiden i Esbjerg. Velkommen til. Tak skal du have. Når jeg nu endelig med at spille et stykke musik med Leo Mathisen, så var det også fordi, jeg gerne vil lade. Dig fortælle, hvad der egentlig foregik i en af etagerne ovenover over München, hvor Leo Mathisen, han spillede. Da der var et tredje sal, lå et dækfirma øh, under navnet og Kompany. <clears> og <throat> de lokale husede i virkeligheden Sjalbo Kopsets efterretningstjeneste. På det tidspunkt... Øh, kan man knap nok tale om en efterretningstjeneste, hvis vi begynder at tænke i Stasi-baner og Gestapo-baner og den slags ting. Det er en meget, meget lille organisation, som består af ganske få mennesker. Og under ledelse af tidligere kriminalbetjent Erik W. Petersen. så sidder de derover og er dels en slags lille efterretningstjeneste for den tyske politichef i Danmark, Günther Panke. Dels øhm, er de så at sige, på egen hånd ude på at beskytte det nazistiske miljø SS-miljøet i, i Danmark via nogle små øh, aktioner ved at holde øje med modstandskredse, de har kendskab til os. Så det foregår fra Seidenfarten og kompagni herovre på den anden side af, af gaden. Erik W. Petersen, øh, hvilken rolle spiller han? Leder, er leder af det? Øh, han er politimand? Oprindelig politimand med en længere karriere bag sig i, i Københavns politi. Øh, en mand med umålig mange jern i ilen som øh, var med i Politisbrugforeningen, og som på et tidspunkt også er ind omkring de nationalsocialistiske politigrupper, som var en, øh, en slags forening for, øh, for nazister i politi, som der ikke var mange af. Hvor mange var der? Øh, der var 70-80 medlemmer af den her, af de nationalsocialistiske politigrupper. Øh, og øh, der er Erik V. Petersen ind omkring, ligesom man kan finde ham i en helt masse andre nazistiske sammenhæng her i landet øh, i, i København, hvor han skaber sig et meget stort netværk, dybest set. Han var... Øh, en dagbogs, skriver kalder ham for den hemmelighedsfuld mand. Han gik stort set altid under et, under et dæknavn og, øh, og øh, er meget, øh, meget hemmelighedsfuld i sin adfærd, men samtidig en mand med stor evne til at opbygge et netværk af kontakter rundt omkring. Dygtig. Øh, til de der sådan, ting af efterretningsvirksomhed, var han ikke UF'en. Skal vi sige på den måde. Men vi taler om Schalburg-korpsets efterretningstjeneste. Lad os lige starte forfra. Schalburg-korpset. Hvad er det for noget? Schalburg-korpset var oprindeligt øh, tænkt som et dansk SS simpelthen. Øh, og bliver oprettet, øh, etableret i begyndelsen af 1943. Planerne ligger allerede tidligere. Men øh, Og det er et, øh, et barn af Heinrich Himmler, så at sige, hans idé om at skabe en slags germansk, nordisk adel, om du vil, bestående af, af SS-folk i et lande som selvfølgelig Tyskland, men også Danmark, Norge, til dels nederlandet. Og det er ikke sådan et instrument bare til at skaffe SS-frivillige til Østfronten. Nej, det er meget bredere ting som sådan en germansk elite, der kan både opfange i Sjælborg-korpsets hjemvendte SS-frivillige, men også tiltrække en hel masse unge danske mænd af den rette støbning og holdning osv., som kan blive opdraget i den rette SS-germanske ånd. Og Heinrich Himmler kender vi jo som, som øverste leder af SS yes, i Tyskland. Yeah, yeah. Men, men, men, men det her, du vi taler om her, det er sådan set også et, et skisma ned igennem det nazistiske miljø, nemlig en pangermanisme, altså som du lidt op talte om mm -hmm. med alle de lande, man anså for at være germanske, og det var jo så heldigvis for Danmark, hvis man var hvert fald nazist, øh, en del af den klub. Og så havde du en, på den anden side en, en ren national nazisme personificeret for eksempel i en type som... Fritz Clausen, leder af Præcis. det danske nazistparti. Øh, og der er Schalborg-korpset simpelthen en del af det der pangermanistiske fællesskab. Hvor, hvor, hvor, hvor, stort, hvor, hvor stor er skælden reelt, når det kommer til styrkelsen i, i, i ren praksis? Politisk på overordnet plan, der er de skæld meget store. Altså Schalborg-korpset er ikke en... En blomst, der har vokset i Fritz Clausens have, for at sige det mildt, som, som du selv var inde på her. Han er, og, og det danske nazistparti er løgret imod. Uh, han var jo nationalist om noget, og ville i virkeligheden en, uh, skyde grænsen hvor syd, hvis han kunne komme til det og få det gamle Slesvig med osv. Og, og her har man så noget helt andet, nemlig netop, som du siger, en pan-germansk bevægelse, egentlig, som skal være den her elite og et tværnationalt et uh, foretagende. Og det er, slet ikke, det er slet ikke nationalsocialisme, som en Fritz Clausen vil. Så derfor er der nogle, nogle dybe skil. Når man kommer ned i rækkerne, så er det ikke altid det er så, så let at, at, at finde de her med mellem folk. Så kan der godt være, at en masse af de folk, vi skal tale om i dag, de har trådt deres sko i det danske nazistparti, det NSAP, og, og, og, og bryder jo ikke fuldstændig med... Med, med de gamle kontakter i de der miljøer, så det er mere af vande, når vi først øh, øh, kommer ned i øh, i rækkerne. Men hvad bliver Schalburgkorpsets opgave? Det bliver egentlig deres opgave at etablere en en sådan et fiktisk et SS, ikke? Som, som er den her sådan ideologiske øh, institution, som øh, som øh, Heinrich Himmlers ideer anti-parlamentarisme, selvfølgelig anti semitisme, antimodernisme på mange måder, og så parret med sådan nogle forestillinger om et germansk fællesskab øh, og opbygningen af sådan en, en elite, der skulle stå for alt det sunde og være øh, forgangsmænd foregang, i koloniseringen af, af Øst for eksempel, ikke? Øh, Så der ligger nogle store opgaver, øh, hvoraf øh, deltagelse i Østfrontkrigen så kan være en af dem, ikke? Men hvad ender det med at blive? Altså, de, de, de, de etablerer en efterretningstjeneste, og, og, og det går vel ikke så godt med at danse sådan et dansk SS. Det blev en fiasko. Det kan man vist roligt sige. Øhm, det lykkedes aldrig at tiltrække mere end nogle få hundrede danskere til det. Øh, 6-700 er omkring øh, Sjælpård-Korpset, og aldrig så mange på, på samme tid. Øhm, og i løbet af 1944, der kørte det foretagende stort set af sporet, det er et vældig komplekst spil, også i forhold til den tyske politiske linje med Werner Best i spidsen, der bliver lagt herhjemme. Og, øh, der er, øh, det er ikke for ingenting, at, øh, at det nazistiske regime nok var et, øh, et diktatur, men samtidig et øh, ekstremt præget af indre rivninger på kryds og tværs. Og det er også tilfældet her, og det er også tilfældet med det danske SS, Sjælpå som ikke desto mindre udvikler en hel masse underafdelinger, hvor er en efterretningstjeneste i daglig tale forkortet ET er en af dem. Og det er dem, der holder til i bygningen lige ved siden af os her. Det er det netop. Og deres opgave oprindeligt er egentlig en slags screening øh, af medlemmer af Asjælborg-Korpsets øh, Ansøger til korpset, skal man jo tjekke ud af, øh, ikke er at vise sig at være mulvape fra modstandsbevægelsen og så videre. Så det er egentlig. Det er egentlig opgaven øh, oprindeligt, og så vokser det så til at blive sådan et slags i deres optik selvforsvarsinstrument imod modstandsbevægelsen, og de angreb på ss frivillige pårørende og familier, der, der foregår for eksempel. Øh, det vil man ikke finde sig i. Øh, og så øh, begynder de sådan langsomt at blive en meget lille, virkelig minimal, men dog eksisterende slags parallelorganisation til politiet hjemme som som ikke altid er lige til at tage sig af øh, øh, opklaring af sikanerier mod nazister, sådan som de selv øh, forestiller sig, at det skulle gøres. Hvorfor hedder det sjælburg Det blev opkaldt efter Christian Frederik von Sjælburg, som var fører for både de danske unge nazister en periode, og fører på, for, for frikorpset på, på Østfronten, indtil han falder i, i juni 1942. Hvad er så sammenhængen mellem... IT, altså Schalbergkons efterretningstjeneste, og det, vi senere kender som HIPO. Der først øh, man fra tysk side med den ledende tyske politiofficer i Danmark, øh, Günther Panke, i spidsen, har sat den operation i værk, som du nævnte indledningsvis, som er operation Møve den 19. september 1944. Og øh, Møve betyder måde på tysk? ja. Yes. Øh, jamen, øh, den... Aktionen skal vi lige omkring først, fordi det er et øh, forsøg på et slags øh, dilemma-løsning, øh, som består i, at, øh, at man på den ene side set har brug for det danske politi til en masse, masse opgaver, og fra tysk side vil man frygtelig gerne have involveret dansk politi i sabotagebekæmpelse, som det jo har været i de allerførste besættelsesår. Samtidig er man på tysk side, herovre i Dagmar Hus, også tæt på os, blev stadig mere utryg ved at have et velbevæbnet, og relativt stort på næsten 10.000 mænd, dansk politi stående. Hvad nu, hvis der kommer en invasion? Falder de så besættelsesmagten i ryggen? Man ved også fra tysk politi side i Gestapo, at, at danske højtstående politifolk er blevet involveret i modstandsarbejde. Så man skal løse et problem, man har brug for dem, man er stadig samtidig utryg ved dem. Det forsøger man at løse den 19. september 1944 ved at deportere et fuldstændigt vilkårligt antal af de tjenestegørende politibetjente på politigården her i København og i de jorden øh, Aarhus og, og Aalborg. Så sender man dem afsted, og så regner man med, at så har man i øh, ja, den skræk så stor i livet på den resterende del af Man politiet. sender dem afsted til koncentrationslejre? Ja, til fangelejre kommer de, så ender de så i, men de er omkring af ja, systemet først. Øhm. Meningen er altså simpelthen en slags afskrækkelsesoperation for at få resten af det danske politi, dem man ikke deporterer, banket ind i et nyt, lojalt, styret politi. Hele den øvelse falder totalt til jorden stort set fra den 19. september af. Hvorfor? Fordi at der ikke er nogen danske betjente, der er villige til at gå ind i et rekonstrueret politi, når deres kammerater er blevet sendt sydpå til fangeleje i Tyskland. Og den illegale presse fra modstandsbevægelsens side er lynhurtigt ude og fortælle enhver, der har tænkt sig at gå ind i et nyt politi, at velkommen er landsforræder. Så man vidste, man, hvad øh, man gik ind til, hvis man... Ja, det, til gjorde det, må man sige, det, det gjorde man. Så man står altså med et... et, et for at vende tilbage til dit spørgsmål. Man står på tysk side med et... Øh, stort problem. Den løsning, man forsøger sig den 19. september 1944, den går i tusind stykker fra starten af, så at sige. Så må man finde på noget nyt. Hvem kan man så trække på der? Efter nogle forskellige øvelser og rekonstruktions og reorganisationsforsøg fra Günther Panke sige. så trækker han så på det eneste, han kan trække på nærmest, og det er Schalbo korpses efterretningstjeneste. Så den der snesmand, skal så pludselig være kernen i et nyt, øh, et nyt politi, bliver placeret ned på politigården en del af det, og så skal man ellers rekruttere folk til at, at kunne agere det her hjælpepoliti, et hilsepolitei for, for tyskerne. Øhm, og så opbygger man med kerne i ET-efterretningstjenesten, så det her hjælpepoliti, hvor er er den uniformerede del, som opererer her i København. Men der er også danskere, der deltager i det her angreb på politikården, er der ikke det? Jo, jo, det er der. Nogle af de her er her et-folk? Et et-folk blandt andet, og folk fra nogle af de dansk-tyske-nazistiske terrorgrupper er med på, til at, at liste sig ind på politikården og, og, og holde folk tjenestegørende betjente op dernede den 19. september. Men der findes jo også andre krops, f.eks. sådan et krop som Hvad er det for noget? Det er oprindeligt et, et vagtkorps, som skulle øh, bevogte tyf, tyske flyvepladser her i landet. Øh, og så kommer der en, en dansk øh, nazistisk i spidsen for det, som er I-paul Sommer. Øh, og så får det så efter en sådan navnet Sommerkorps. Og der er så nogle 100 danskere, der, der er med i det korps, øh, som øh, blandt andet er nogle af dem, der så bliver sluset videre over i, i Hippokoopset og de her organisationer. En person, som vi jo helt tiden vender tilbage til også i den her sammenhæng, det er her, ham her, den højere SS- og politifører, Günther Panke. Hvad er hans opgave og ansvarsområde, og hvem er han underlagt i, i Danmark og i Tyskland? I Danmark er han sådan set ikke underlagt nogen, men han har skabt en, en, om du vil, del af hersk, struktur i det tyske øh, system her i besættelsesregime her i Danmark, hvor man havde Van der Best som den politiske leder. Så over i Silkeborg på det her tidspunkt, der ser Herman von Hannigen som leder for, for Værnemagten i Danmark. Og så opbygger man så et, et tysk politi hvor man, og SS, hvor man har Günther Panke sidende som, som chef for hele den butik. Og hans... Øh, Hans ledelse beror øh, og, og, og øh, direkte på, øh, på kommunikation med Heinrich Himmler, som høj SS- og politifører. Da er, er man øh, Himmler kaldet, øh, kalde selv sine høj SS- og politifører for de kleine Himmler, altså de små øh, Heinrich Himmler rundt omkring i det besatte Europa rundt omkring i Tyskland. SS-baroner. Ja, om du vil. Øh, de skulle blandt andet sørge for koordination af det tysk politis opgaver, og de skulle lede og sørge for ideologisk skoling af SS-styrker osv. De havde temmelig mange forskellige opgaver. I Danmark mest på papir, er det virkeligheden, fordi Günther Panke har ikke ret meget at gøre godt med. Og som altid i det nazistiske system, så beror meget af det på magtkampe. Og Günther Panke er ikke specielt snedig i det her spil. Så øhm, når efterretningstjenesten fra Sjælborg Korps får den her opgave, det får, så er det fordi, at, at han egentlig ikke rigtig har så meget at gøre godt med. Han har en lille bitte organisation. En høj, høj position, men en lille bitte organisation. Ikke mange magtmidler. Derfor falder hans øjne på den der lille del af Sjælborg Korpset, så han selv kan hente efterretninger og... og kontrollerer Gestapo og så videre på den måde. Hvem vil du sige, har magten i Danmark på det her tidspunkt? Er det Werner Best? På det her tidspunkt er, når vi taler efteråret 1944, der er, er Werner Best øh, temmelig meget under pres fra Günther Panke og fra Hermann von Hannigan. I virkeligheden, fordi Best's øh, på mange måder vellykket strategi for det her land er øh, er kuldsejle noget på det her tidspunkt. Ikke aldrig fuldstændig, men... Øh, eksporten af fødevarer og så videre går jo stadigvæk øh, øh, til Tyskland, men øh, modstandsaktioner, sabotage og så videre, og den frygt, der er i hele det tyske system for, at der vil komme en allieret invasion i, øh, i Vestjylland, den gør, at, øh, at Panke og Hannigan kan finde sammen om blandt andet den her politiaktion, som værner bedst holdes fuldstændig udefra. Vi har faktisk øh, tyske dokumenter, som, hvor de her.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 Ved hjælp af tvetydige opråb, som blev forstået på den rigtige måde af den politiske underverden, troede man, at kunne tilfredsstille den, i de opretholdelse af ro og orden, interesserede besættelsesmagt. Endvidere er det fastslået, at sabotage og mur blev understøttet aktivt af den danske politik. Alt tydede på en opløsning af retstilstandene, og man drev Danmark frem mod bolsjeviseringen. Det lykkedes en forbryderisk underverden at vinde så med en indflydelse i det offentlige liv, at med resultat kunne proklamere generalstrække og andre alvorlige forstyrrelser af den offentlige orden imod befolkningens sande interesser. En besættelsesmagt fra et land, som i den alvorligste time kæmper for sit liv, kan ikke længere tillade en sådan udvikling. Dens interesse ligger i opretholdelsen af ro og orden. Besættelsesmagten ser sig derfor nødsaget, til at foretage en omorganisering af det danske politi. Indtil denne omorganisering er bragt til ende, indføres der derfor fra i dag den 19. september 1944 kl. 12.00 politimæssig undtagelsestilstand over hele Danmark. Hele det danske politi sættes indtil videre ud af funktion. I overgangsperioden sørger den tyske besættelsesmagt for ro og orden. Vi ønsker at yde den velvilligt indstillede del af befolkningen, en værd tænkelig beskyttelse mod forbrydelser. De her besættelsesmærken gennemførte forholdsregler er udelukkende af politimæssig art. Der er derfor ikke forudset noget indgreb i den statslige og kommunale forvaltning. Alle handlinger, som tager sigte på at forstøre genindførelse af ro og orden, vil blive hensynsløst bekæmpet. I forbindelse med dette opråb, er der udstillingen forordning ordning fra den højere SS og politifører i Danmark vedrørende politimæssig undtagelsestilstand. Vi har altså politimæssig undtagelsestilstand i Danmark på det her tidspunkt, og der skal ske en omorganisering af det danske politi, for vi at vide det her stykke politiske propaganda, må mm. man jo nok have lov at sige. Det her, det her det er sådan, som tyskerne ser verden. Det er sådan, som de udlægger verden til den danske befolkning, den Correct. 19. september. Det er en vigtig sondring. Så det er derfor, de blandt andet... Der er en tale om en vældig signalforvirring. Også det ene øjeblik, der kommer deres udmeldinger med ordene, at det danske dansk politi opløst. Næste øjeblik, der taler de, som i radioindslag, her om en omorganisering af politi. Det er jo to forskellige ting. Øhm, så det var svært for hr. Panke øh, nede på Dagmar Hus at finde sine ben. Også i kommunikationen i virkeligheden. Og man kan tydeligt se... De, og vi har faktisk ganske mange tyske dokumenter overleveret derfra, at der er også en betydelig forvirring rundt omkring i hele landet. Hvad er det egentlig, der foregår, og hvad er meningen med den her aktion? Der er mange, der ikke er klar over det, og der er også eksempler på, at, at gode danske betjente øh, i lokalområderne rundt omkring i landet trapper op på Siger, øh, hvad, hvad foregår der? Hvad er meningen? Og så får de af den lokale tyske kommandant, og vi, jamen, du skal komme på arbejde i morgen igen og alt. Og vi, nyt politi og omorganiseret politi. Det gør de jo så ikke, men øh, der er en, øh, det er et veldig komplekst spil på mange måder, men, men lad os bare understrege, at det først og fremmest er ret forvirrende, og at PANKE ligesom taber styringen og kontrollen med, hvad der foregår allerede den 19. september. Men vi skal jo have, øh, de skal jo have skabt et hippokrops, så de går jo sådan i gang. Og hvem er det, der lader sig værve til sådan et korps? Det er, øh, det er et, et bredt udsnit af befolkningen på mange måder. Øh, den typiske dansker, som, øh, som kommer ind i, øh, i hjælpepolitiet, det er en, øh, en københavner i 25 25 års alderen, som er ufaglært, og måske har han været medlem af en... Øh, øh, nazistpartiet øh, meget ofte arbejdet som vagt, som for eksempel, eller være et marinevægter eller sådan noget for, for besættelsesmarkedet. Og nu er det her en ny mulighed for øh, at forsvare øh, et miljø og for samtidig at tjene nogle penge. Fordi det er ret godt vellønnet? Det er en, en pæn løn, man får. For nogle af de her unge, øh, ufaglærte, øh, der er det en, en, en pæn stor indkomststigning lønnen for en, en menig hippoman var 500-550 kroner om måneden. Det var mere end deres øh, postbud øh, fik øh, for, om, om måneden for eksempel. Øh, og øh, hvad hedder det? Øh, det var klart et incitament, et motiv for en del øh, til at gå ind i det her, øh, her foretagende. Øh, og når man kigger på hele den her population af folk, der går, af de cirka 700 danskere, der er der er ansat i hjælpepolitik imellem september 1944 og maj 1945, så er det, så er det både nogle mennesker, som har investeret deres liv, tilværelse, familie i nationalsocialismen. Og så er der sådan nogle blandingsprodukter, hvor det er svært at isolere opportunisme og ønske om sikkerhed, ønske om at tjene for, til familiens liv, og, og så over til nogle dybt forvirret unge mennesker, unge mænd, der er lige så godt, kunne i nogen tilfælde lige så godt kunne være ind i modstandsbevægelsen, hvis det var den, der havde haft råd til at vifte dem om ørerne med 500 kroner om måneden. Ikke? Og hvis man læser din bog, så er der faktisk rigtig mange eksempler på de her skæbner, som du fortæller om, hvorfor kom de i det hele taget ind i det her korps. Ja. Hvor mange er det, vi taler om i se hippocrops, vi tænker, at det er 75 år siden, og det er stadig noget, som måske ikke er et barn, men, ja. men, men rigtig mange kender til. Hvor mange var de? <clears throat> I selve det uniformerede hippokorps, som er det, man husker i deres sorte uniformer, brøller de rundt i politiets biler her i, i, i København, jamen, selve det korps bestod på højden måske af 120-130 mænd. Det var det hele. Og der er vi henne i, hende i februar-marts måned 1945. Og det er et københavns fænomen. De uniformerede og er kun her i København. Så har man rundt omkring i landet nogle, øh, en parallelorganisation i, i nogle gendarmer, som hjælper tysk politi, og så har man nogle civile grupper, som, øh, som øh, er øh, meget i nogle tilfælde med, med efter danske forhold uhørt brutalitet, øh, er, er i stand til at opspore og, og trænge ind i illegale miljøer og øh, være med til at ajustere modstandsfolk. Og det er deres opgave? Ja, det er det. Hvordan er de sådan organiseret? Jamen, øh, når man kigger på deres egne planer, så er det faktisk en meget stor organisation, der ledes fra, fra politigården af med, med uniformeret korps og med civilfolk og med sekretærer, også kvinder øh, ansat nede på, på politigården, og de har sågar en en afdeling, der skal gennemlæse nyere litteratur for at se, om der eventuelt var, øh, var antityske, antinazistiske tendenser i den videre Men når man ser på, hvor mange folk, der egentlig var til at udfylde alle de her mange roller, jamen, så, er det sådan en, øh, så er det papir og, og realiteter, der er meget forskellige i virkeligheden. Det, der er jo lidt interessant her, det er, at vi har politiet enten gået i jorden, eller siddet i koncentrationslejre eller fangelejre. Og øh, hvem, hvem passer så op på, på, på værdierne, tænker jeg. Og øh, jeg mener, at der er stadig nogen, der bliver slået ihjel. Øh, det er selvfølgelig rigtig mange, der bliver på det her tidspunkt, på grund af, at der simpelthen nogle steder er optrægt til, til decideret borgerkrig øh, i gaderne. Øh, men der er nogen, der stjæler, og der er også nogen, der bliver slået ihjel. Og altså, der er alle mulige politimæssige opgaver. Mm. Hvem, hvem hvem udfører det? I løbet af, af slutningen af september måned og begyndelsen af oktober, der lykkedes det der bedst faktisk at komme tilbage på banen. og gå ind i nogle forhandlinger med, øh, med de danske og så læser man for at oprette nogle kommunale vagtværen, som er bevæbnet med knibler, øh, og som går rundt og forsøger at holde sådan ro orden på, på gaderne, og øh, hjælper øh, fru Hansen i ismejeri, når hun er blevet bestålt, og sådan nogle mindre, øh, mindre forbrydelser. Fordi det er ikke det, hjælpepolitiet tager sig af. Det er meget tydeligt, når man kigger på, hvad de egentlig Ja, de laver. Det er helt overvejende bekæmpelse af modstand. De jagter modstand for det de. i København. Det gør de. Men nogle gange, så, så, så støder de vel sammen. de Der, vil jeg sige, der er nogen, der er blevet skudt, eller der har været et eller andet voldsomt. Og det finder jo sted rigtig mange gange, specielt i anden halvdel, eller i første halvdel af 1945. Øhm, og så kommer de, de kommunale vagtværnfolk og hippo. Hvem har, øh, hvem har så magten der? I princippet, så, øh, så skulle hipoerne respektere vagtværnsfolkene når de mødte dem. Og øh, i, øh, i realiteten, der, øh, der bliver det tydeligt, hvem der har skydevåbnen, og hvem der optræder meget, meget aggressivt. Øh, hele vejen fra hippokorpset etableres, er det tydeligt, at, øh, at de har ingen legitimi legitimitet ude på gaderne. De har heller ingen autoritet. Den er de nødt til at håndhæve via våben. Og det, man, kan, man kan se, når man, når man kigger på, øh, på, på, på vagtværens folks øh, rapporter om deres sammenstød med hippo, at, at hippoerne bliver stadigvæk mere aggressiv, fordi at øh, de savner den der autoritet. Og, øh, vagtverdens... folk, går ikke, folk går ikke i vejen for dem? Eller... Yeah, er vejen for øh, dem. <clears throat> Helst ikke. Og derfor så begynder, når man så er en... Øh, en institution, som skal forsøge at ligne en magtfaktor i gadebillede, jam så trækker man jo de våben, man har, og så begynder man at skyde omkring sig. Fordi den anden del af det her, det er, at de bliver mere og mere dybest set skræmte. Det illegale blad information har sådan en fin formulering på et tidspunkt, hvor, hvor, de, hvor de karakteriserer hippoerne som, som sådan nogle små stillinger der kører rundt i byen. Det er egentlig det, man, det er et godt billede, fordi man, man føler sig inde i det her hypokøretøj, egentlig truet fra alle sider af, af folk, der ikke respekterer en, af vagtværens folk, som man mener står i ledtog med modstandsbevægelsen og så modstandsfolk, som efterhånden har fået carte blanche til at skyde hippoer ned, faktisk. Hvorfor bliver det egentlig så forhattet? Fordi en ting er, at de ikke har noget legitimitet, en ting er, at de går i tyskernes tjeneste, men der må være noget i deres handling og optræden, der gør, at de er så forhatte, som de er og bliver. Jamen, det er jo fordi, at, at tingene eskalerer så meget i gadebilledet på mange måder, og at de der skyder øh, nogle gange også på skyldige og fordi at der er nogle eksempler på nogle efter danske forhold meget brutale optrædener af i på folk, når de øh, en frost øh, klar dag på på nytorv i, i indre københavn henretter øh, øh, en øh, en sort modstandsfolk foran hundredvis af mennesker så opstår der et, øh, et, et, et voldsomt hal på det her tidspunkt. Øh, og øh, det gør dem til, til det oplagte mål for, for modstandsbevægelsen egentlig. Altså, København var ikke fuld af, af krigsvigtige virksomheder eller noget som helst, men her har man i virkeligheden et, et symbol også på landsforræderi som bevæger sig rundt i, i gadebilledet ret tydeligt, og som man nu kan gå til angreb på. Øh, så de skabte men, men de var også en, øh, en institution, som du sådan helt overordnet kan sige, var, øh, var med til at, øh, at, at give modstandsbevægelsen nogle legitime mål, så at sige. Og det er klart, at det eskalerer situationen. Samtidig med, at hippoerne har fået nogen fra Panke blandt andet en, et, øh, en ordre, som også tyske politifolk fik om at skyde modstandsfolk ned, øh, som havde våben. Det gjorde man ikke altid, men når man, der er et tilfælde, hvor, hvor de antræffer eller arresterer nogle, nogle modstandsfolk, og så bliver de skudt ned uden videre, formentlig for, fordi, at man for øverste sted havde fået at vide, at det var, at det var øhm, en praksis, der kunne følges. Så det vil sige, at du antruffet med et våben, og du ikke havde nogen tilladelse til at bære det, ja, så var det, stod det de facto over for en dødsdom på stedet. Og det foregår så ikke, Ret tit, men der er nogle tilfælde, hvor, hvor man kan forklare, hvorfor modstandsfolk bliver skudt ned med de her ordre ovenfra. Og det er en vigtig point i min bog i virkeligheden, fordi at, at det viser Pankes ordre og andre øh, øh, terrorlignende ordre, øh, som, som det tyske politi og deres danske hjælper får, at hippoerne og hjælpepolitiet var integreret i det, i det tyske politi, i deres ordregivning, brugte deres metoder osv., hvor Panke og andre tyledende tyske politifolk meget gerne ville give indtryk af, efter besættelsen, at det der danske hjælpepoliti, det var totalt ukontrollabelt. Men øhm, de lavede hvad de lavede, fordi de har fået grønt lys til det. Et af de ting, som du øh, starter jo din bog med at beskrive, det er blandt andet en, en stumfilm, der blev optaget øh, af en hippomand, der simpelthen en overfalder en borger og tæsker løs på ham og så videre. Det har jo ligesom sådan været billede på befolkningens af hibo efterfølgende, ikke? Ja, det har det. Det var en ung fotentusiast der, der lavede nogle optagelser omkring årsskiftet 1944, 1945, 1945 i i Valby er sådan altså et tilfældigland er temmelig umotiveret overfald på en på en tilfældig forbipasserende. Og, øhm, det harmonerer på mange måder meget godt med det billede, man får fra en hel række kilder af, hvordan de faktisk agerede i gadebilledet. Du lytter til Hitlers aseløger på Radio 24 et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Cordua. Og i dag, der taler vi med Henrik Lundtofte, som er forfatter til håndlangerne, Schalborg Korpsets efterretningstjeneste og Hippokorpsets 1943-45, en bog, der er udkommet på Politikens forlag. Og øh, Henrik Lundtofte, en af de, af de øh, grupper, der er omkring Hippokorpset, jeg, jeg, jeg husker ikke lige, om de sådan decideret er i medlem af Hippokorpset, det er det, man kalder for aktionsgrupperne. Øh, hvad, hvad laver de? Der er tre af dem. Det er civile grupper. De blev kaldt for Sølergruppen, for, for gruppen og for Lillejørngruppen. Og det er nogle af de mest brutale øh, ja, håndlanger, vi overhovedet taler om. Det er det. Det er nogle af dem, der begår noget meget voldsom tortur mod øh, øh, anholdte, øh, og det er dem, der øh, begår afskillige drab på modstandsfolk og i modstandsfolk i øh, specielt i øh, februar, marts, øh, april 1945. Hvad er, er tilknytningen til HIPO? De er en. Øh, øh, de arbejder sammen med HIPO, men i civil, og er en del af hele den her ET-organisation nede på, på politegården. Øh, og er, så vidt jeg kan se, egentlig. Øh, øh, er virkelig udgør virkelig en trussel mod modstandsgrupper. De er, anholder i hvert fald 500 mennesker i, i København i, i foråret i, i de her vinter forårs 1945. Og i nogle tilfælde er det deres evne til at optræve eller indfiltrere modstandsgrupper, som, som medfører øh, nogle større anholdelser, øh, anholdelsespøljer og folk der, der bliver taget og senere henrettet, er, er der eksempler på her. Ikke? Så, øhm, så de udgør en, en, en, en trussel og består af en lille gruppe øh, mennesker på en 30-50 stykker øh, som øh, som opererer øh, i det skjulte. Nogle af dem, øh, gruppen blev øh, berømt for at, at bruge en metode hvor de øh, infiltrerer modstandsgrupper og anklager modstandsfolk for at være stikker eller for at være i tysk tjeneste, og kommer på den måde så til at få viden om, hvad øh, den taktik hvad er, det er. Det er det, og den, den, øh, den er temmelig, øh, temmelig virksom. Øh, de udfører også øh, clearing, og De er også med nogle af dem til, øh, til nogle af af sprængningerne hen på, øh, og gengældelsesoperationerne hen i, i, i 1945, ja. Øhm. Og rigtig mange af dem bliver jo henrettet øh, sidenhen. Men altså, det er her, vi finder den der begår de, de største forbrydelser, de groveste forbrydelser. Ja, det, det er det. Og øh, ja, en, en række af de 46 danskere, der bliver henrettet øh, efter, efter besættelsen, jamen, de kommer lige præcis fra det her miljø. De sidste... De sidste fra de her civile aktionsgrupper blev henrettet i 1950, som nogle af de sidste danskere. Der er røg metrodagen! Ja, der er røg metrodagen, og det var et lille klip fra en film, der hedder Den, øh, Den Usynlige her som handler om modstandsbevægelsen. En af de film, der blev produceret lige efter krigen. Øh, vi har, kunne ikke rigtig finde sådan et, et klip, der, hvor man faktisk hørte, øh, at, det, at det var en rigtig sabotagehandling. Øh, så det var det bedste, vi kunne finde her. Hvordan løser hibokorpset, sjalborgkorpsets efterretningstjeneste opgaven med at, at bekæmpe sabotage? Er de effektive? Det er svært at opgøre, men man kan se på, hvor mange anholdte altså mange hundrede løste dem i den her trods alt korte levetid at anhold. I nogle tilfælde får de, får de trævlet nogle grupperinger op, men samtidig så er det jo en, et et dødfødt projekt, fordi at trods deres aktioner, trods deres drab på modstandsfolk så vokser modstanden. Øhm, Illegalt blade, kommer der, flere, der kommer flere sabotager, der kommer flere likvideringer. Ikke mindst også til allersidst af, af folk fra det her miljø. Øhm, så øhm, i det store hele, der fungerer det ikke. Men inden for, øhm, inden for rammerne, der, der må man sige, at det lykkes dem alligevel at, at få ramt på den. En Holger danske gruppe og en gruppe under Bopa af nogle, nogle unge mænd, som ender med at blive henrettet, for eksempel. Ikke? De her stikker rundt omkring øh, øh, fra, fra mere øh, fastlønede typer til øh, nogle letlevende piger på nogle af byens bar, øh, Toskager nede på det nuværende strøget øh, restaurant KitKat og andre steder, øh, snuser ting op og mod betaling, så giver de det videre og så... Med de her instrumenter, stikkeri, patruljering af byens gader, torturanvendelser, så lykkes det dog at få, få ramt på nogle modstandsgrupper fra det her miljøs side. Der er jo nogle hårde træfninger mellem modstandsbevægelsen og, og, og hypokorpset både civil, og og, og uniformeret. Øh, og på et tidspunkt, så, så det uniformerede hippocorps, det piller simpelthen dørene af, af deres biler, for simpelthen at komme hurtigt ud. Altså det det, det, det udvikler sig jo i hvert fald til noget, der kunne minde om borgerkrig, i hvert fald i, i Københavnsgade. Er det ikke korrekt? Øh, jo, men hvis vi tager det med et stort grænssal, det er jo danske forhold, det her, så, øh, så øh, i den store verdenskrig, der er, der er det et, også i 1945 et relativt fredeligt hjørne af Europa, men det er rigtigt, at der er ansat sig til noget i Københavnsgade, der kan begynde at minde om en form for forstadier til en borgerkrig, ja, med modstandsgrupper der går til angreb på øh, på for eksempel og hipo der svarer igen den anden vej med med bombesprængninger og med med voldsom skyderi i gaden i marts 1945 i øh, i det indre københavn hvor et øh, tilfældigt forbi uskyldige bliver bliver dræbt øh, bagholdsangreb som modstandsbevægelsen forsøger i marts 1945 er en bopaggruppe gruppe vi et øh, en, en virksomhed af i Dan, som lå i bragskade på Nørrebro. Og en del af den operation, den her der består i, at man samtidig vil lægge et baghold for den øh, forventede hippo-rykning. tager bare en anden vej end forudset, og det ender med et voldsomt skyderi, hvor øh, tysk politiofficer en hippoman, faktisk bliver dræbt i, men saboteurernes øh, forhavn med at en masse ned og med at virksomheden i luften, mislykkes. Øh, og øh, ophidselsen er, er stor øh, i, øh, i hjælpepolitiet, som tager en af de her modstandsfolk, som er let og såret, mishandler ham undervejs ned til politigården, hvor de så videre skyder ham ned øh, ifølge kilderne. Så det er jo meget voldsomme begivenheder, og igen efter danske forhold, der er det her jo en, en ualmindelig voldelig periode i et ellers sådan relativt fredeligt, øh, Dansk samfund i det 20. århundrede, der, der stikker 1944-45 virkelig ud af det fra det store, frisomlige billede. En af de ting, som, som kan virkelig, virkelig undre øh, eftertiden, og måske også samtiden, og som du også behandler i din bog, det er det her med, at alle kan jo se på det her tidspunkt, at Tyskland har tabt krigen. Alligevel, så er der mennesker, der lader sig værge til hippo. Helt hen i øh, marts 45 Længere endnu. Jeg øh, fortæller en, øh, historien om den sidste mand i bogen, også, som er en ung fyr her fra København, øh, som melder sig til tjeneste den 30. april 1945. Det vil sige selv samme dag, som Hitler tager sit liv i øh, i, i under Berlin. Øh, altså Nogle af de her er nogle øh, unge mænd med en ekstremt kort tidshorisont. Som, som ikke tænker over, hvad det er, de, de kan gå ind i. Og andre fortsætter til det sidste, fordi de så, øh, et Danmark blev overtaget af kommunisterne, eller bolshevikerne, som de ville have kaldt dem, hvis ikke der var nogen, der kæmpede til det allersidste. Og så, til allersidst måske, så ville det store tavse flertal besinde sig, og så øh, gå med i kampen mod den virkelige far, nemlig de røde fra Øst, som som det her miljø hele tiden har blikket stift rettet imod. Nu står de kun 60 kilometer fra Bornholm, og så videre. Ikke? Og så på et eller andet tidspunkt, så vil befolkningen vågne op og, og, og se, at nu har, og, og så vil de ja. samle kræfterne ja, ja. sammen, og, og så vil de have komme til ære og, og, og værdighed igen. Præcis. Der er et stort, stort element af selvbedrag i det selvfølgelig, fordi som en af dem også siger, øh, kan vi læse af en dagbog, jamen hvad skal vi gøre andet? Altså, vi er jo siger han implicit. Vi er jo fuldstændig udgrænset og forhatter af det her samfund. Altså, hvor skulle de gå hen? Alle broer var brændt der til sidst. Terningerne så, var kastet. Det kan man sige. Øhm, man kan sådan fornemme, at, at, at, at, at, at kampene mellem modstandsbevægelsen og og så altså opgører, kan man sige. Det bliver mere og mere og mere intense, mere og mere brutalt, som vi nærmer os befrielsen. Af de grunde, du nævner før. Og og, og, og ham vi faktisk indledte med at tale om, nemlig Erik v. Petersen, som er jo leder af det her, øh, den her efterretningstjeneste IT øh, i, i kontorerne øh, ikke så langt herfra, han ender jo også med at blive henrettet. Hvad er det, der sker. Han bliver likvideret af Holger Danske en morgen øh, i april 1945, den 19. april. Og øh, nyheden om, at øh, chefen er blevet likvideret, det øh, gør virkelig indtryk på politikåren. Og øh, så vidt jeg kan se, så får de så simpelthen igen et slags kart blanche fra Panke og hans næstkommanderende til at begå en masse gengældsesaktioner for, øh, for nedskydningen af deres chef. Det går de i gang med. det strækker sig over, over ikke en, men nærmest to nætter. Øh, 19. 20. 21. april 1945, hvor seks øh, mennesker bliver dræbt som gengæld. Øh, og øh, Lorry bliver sprængt i luften, og Holland byen på, på Amager. Så et forlystelsesetablissement for ja, i København. Ja, præcis. Som hævn for øh, og en, og en masse andre. Øh, også et ismejeri og en cykelforretning videre rundt omkring. Der bliver simpelthen sådan taget hævn. Og øh, man aner, at der er en, en del sådan også personlige regnskaber, som der er anledning til at, at få gjort op, når man nu alligevel har fået grønt lys til at, at hævne chefen's død. Og det foregår igen, altså så 19. april 1945, og så man aner måske også en interesse fra den øverste tyske side i lad dem nu øh, gå mere eller mindre amok, i hvert fald til en vis grænse, fordi at nu Øh, må, vil jeg tro på det her tidspunkt, der har man godt kunnet se fra Pankes vinduer i i, i Hus, at nu var det nok snart slut. Så jeg vil tro, at der måske har været en, øh, vi kan spekulere i hvert fald, om ikke der har været en lille kalkyl i retning af at lade dem gå amok, fordi så tager de den større del af skraldet, når det hele er slut her. Øh, og det gør de jo så, altså blandt andet med seks mord på, på, på folk rundt i, omkring i byen, og i skil i andre mord øh, eller drabsforsøg. Men altså, vi nærmer os befrielsen 4. maj, 5. maj og, og, og HIPO. Hvornår går, hvornår går alt det her i opløsning? Er det sådan en, en proces, der bare starter fra Erik Petersens øh, mm. likvidering? Ikke så længe efter hans likvidering. Der, der, der viser nogle af de her få kilder, samtidig hilder vi har til rådighed, at der sandsynligvis øh, bliver en mulighed for, at man kan træde ud af de her øh, hjælpepolitikorps øh, omkring den 25. april. Så der er vi ved at få, få det nedlagt. Og den 1. maj 1945, der øh, mener man i de danske myndigheder har fået at vide fra tysk side, at nu er korpset, hypokorpset opløst. Det har man kæmpet for fra departementchefernes side, fordi man er heller ikke fra deres, Sidder jeg nogensinde betragter det som en legitim organisation. Nu lykkes det, tror man. Men jeg kan jo så konstatere, at selv den 2. maj, det er den 45., der er der stadigvæk på i gadebilledet, som foretager reaktioner Så øhm, jeg vil tro, at, øh, at øhm, alting er så kaotisk, når vi når ind omkring den 1. maj her. Så. Øhm, det er også der, hvor de får besked på at brænde alle kartoteker dokumenter og dokumenter osv. Der ved man godt, at nu er det kun et spørgsmål om, om få dage, så er, så er det hele forbi, og så en som Panke selv, forsvinder også ud af landet i begyndelsen af maj 1945. Og indtil da så sagde man jo, at den eneste, eller det sagde man internt, kan man jo læse i din bog, at der var faktisk kun en vej ud af Hippokorps, det var, det var, og det var Via Hvordan? Ja, det var, med, det var den populære opfattelse, den sådan macho måde, de selv talte om det på, i hvert fald efter krigen, at den eneste vej ud af korpset, det var med benene forrest, eller, eller over retsmedicinsk institut, som en af dem også sagde. Det, det er jo så ikke helt rigtigt for det sidste. Det, man, igen, man kunne komme ud, men hvor skulle de gå hen? Øh... Låde hi vi når 5. maj, og lade der det de så frivilligt afvæbne, og så er det slut, eller hvad? Det er utrolig svært at, at, få, at få greb om, hvad der foregår til aller, aller sidst. Den 4. maj er der ikke flere, om aftenen er der ikke flere tilbage på politikåren. Der har der de opløst sig selv for alvor, kan du sige. Og så... Øhm de forsøger de at forsvinde ud i byen, og nogen tager op til at altså, bo, øh, nogle af de civile øh, fra en civil aktionsgruppe og installere sig i et sommerhus med våben og konserves osv. Og andre, de øh, forsøger at gå under jorden forskellige steder. Og da befrielsen så kommer, der er der en masse skyderier i København, også i en by som Odense. Øh, bliver nogle af de mest blodige under besættelsen, men det er ekstremt svært at se. Om der, der skal nok have været nogen fra det her hipo-miljø. Øh, involveret i skyderier, lige såvel som desperatoer på tysk side var der. Og så var der modstandsfolk, der var utrænede i at bruge våben, og der var også nogle af dem, der, der havde regnskaber, der skulle gøres op og så videre. Så det er sådan ekstremt kaotisk øh, fra, fra 1. maj og så hen i virkeligheden over den 5. maj, og nogle dage frem, der er indtil det danske i funktion igen den 13. maj, der er... Der er det rimelig lovløst på mange måder, selvom og mås, der er dele af modstandsbevægelsen, der forsøger at holde orden, så er der andre dele, der, der har nogle øh, egne initiativer, de sætter i gang. Men øh, man får i hvert fald indfanget øh, stort set alle de her håndlanger, lad os kalde det med det store øh, øh, begreb, og det vil sige, der, der kommer jo et regnskab. Øh, vi har lige været omkring det, men hvad, hvad gør politikerne for at stille de her mennesker til regnskab? i retsopgøret findes der jo de her forskellige love og en af dem paragraf 10 stykke 3 var direkte myndet på tjeneste i hjælpepolitiet og strafferammen, minimum strafferammen den her 10 års fængsel det er den hårdeste kollektiv strafferamme så at sige som bliver indført under retsopgøret og den bliver de fleste fra det her miljø selvfølgelig øh, retsforfuldt efter. I begyndelsen er der stadig sådan, at man skal, øh, man skal have lagt en eller anden form for praksis. Det danske retssystem har jo aldrig været under større pres af gode grunde end her, med så mange tusind mennesker, sager, der skulle undersøges, og, og retsforfølges osv. Og så, øh, så der øh, indtager hipperne noget af en, af, en sær, øh, af en særstilling i den forstand, at det er altså den hårdeste... Øh, Øh, forfulgte enkel gruppe af de uniformerede korps. Og bare for at give et eksempel. Øh, minimumstraffen var 10 år, men en mand, øh, der havde været øh, fire måneder i korpset og, øh, og egentlig idømmes 12 års fængsel ved byretten, han får livsstraf, det vil sige altså en dødsstraf ved øh, en af landsretterne, fordi det kommer frem, at han er deltaget i en aktion. Så man skriver i bogen, hvis det har været... Øh, standard praksis ved de danske domstol, så har man jo set mange, mange henrettelser af sådan nogen som, som hippoer. Nu gik hans sag så i højeste ret, og han endte som med at få en 15-16 års fængsel. Men øh, øh, straffe, øh, det var nogen, øh, de, de blev hårdt straffet øh, på mange måder. Også dem, der havde været i korpset ganske kort, og ikke været involveret i ret meget. Jamen, den sorte uniform gjorde, at, øh, at hammeren faldt hårdt. Henrik Lundshofte, tak fordi du kom her og fortalte os om din bog, Håndlagerne, schalburg efterretningstjeneste og Hippokorpset 1943-45, der er udkommet på politikkens forlag. I Teknikken sad Jesper Vest. I kan genhøre dette og tidligere programmer af Hitlers Æseløger som podcast via vores hjemmeside, Radio247.dk. Her er endnu et stykke dansk svingmusik fra Peselsårne med Kjell Bonfis. Tak til lytterne og på genhør.